23. «Я не знаю, як вони обирають, кого вбивати», – продовжувала Морін. «Часто замислювалася над цим, але це, напевно, працює, бо ще ніхто за останні 75 років не скинув атомну бомбу і не почав чергову світову війну. Лише задумайся, наскільки це фантастичне досягнення. Знаю, деякі люди кажуть, що це Бог за нами наглядає. Деякі щоріч у дипломатії або ВГЗ, взаємно гарантованому знищенні, але я не вірю. Це все інститут. Вона спинилася, щоб сьорбнути води, тоді продовжила. Вони знають, яких дітей брати завдяки тесту, що його більшість проходять одразу після народження. Я не мала б знати, що це за тест, я ж просто скромна покоївка, але я ще слухаю, окрім того, що доношу. А ще я шпигую. Це називається МНФ, означає мозковий нейротрофічний фактор. Дітей з високим рівнем МНФ позначають, вистежують і, зрештою, забирають в інститут. Іноді в 16, але більшість у молодшому віці. Вони викрадають тих, у кого реально високі показники МНФ, забирають їх якнайшвидше. У нас бували й восьмирічні. Тому й узяли Ейвері подумав Люк, і близнючок Вілкокс. Їх готують у передній половині, частково шляхом ін'єкцій, частково впливами якихось вогників штазі, як їх лікар Гендрікс називає. Деякі діти, котрі сюди приходять, мають телепатичні здібності, читають думки. Деякі – телекінетичні, рухають предмети. Після уколів і вогників штазі деякі залишаються такими ж, як були – але більшість стають трішки сильнішими в ті здібності, через яку їх узяли. А ще є кілька тих, яких Гендрікс називає рожевими. Вони отримують додаткові перевірки та уколи, і іноді набувають обох здібностей. Якось я чула, як лікар Гендрікс говорив, що здібностей може бути й більше, і якщо ми їх відкриємо, то зможемо змінити все на краще. Тепер і така. Бурмотнув Люб. Так сталося зі мною, але я це приховав. Принаймні спробував. Коли вони готові до... до роботи, їх переводять з передньої половини в задню. Вони там дивляться фільми, де показують одну й ту саму особу раз за разом. Удома, на роботі, під час гри, під час сімейних зустрічей. Тоді дістають образ ініціатор, який повертає вогники штазі та об'єднує їх. «Розумієш, це діє так, що коли вони самі, їхні сили незначні навіть після посилень, але коли вони разом, їхні здібності зростають, як там математичний термін?» «Експоненційно», – закінчив Люк. «Не пам'ятаю те слово. Я змучилася. Важливо те, що з допомогою цих дітей усувають деяких людей». Іноді це схоже на нещасний випадок, іноді виглядає як самогубство, іноді як убивство. Але це завжди діти. Пам'ятаєш того політика Марка Берковіца? То діти. Джангі Гігафор, чоловік, який начебто помилково підірвався на своїй фабриці вибухівки в провінції Кондуз два роки тому. І то діти. Було багато інших. Навіть лише за час мого перебування в інституті. Можна сказати, що для цього немає логічних причин. Шість років тому був аргентинський поет, що наковтався лугу. І я принаймні цих причин не бачу, але мусять бути. Посвіт ще існує. Якось я чула, як місіс Сіксбі, вона тут головна, говорила, що ми ніби люди, які постійно рятують судно, бо інакше воно б потонуло. І я їй вірю. Морін знову потерла очі, тоді схилилася вперед, дивлячись просто в камеру. Їм постійно потрібні нові діти з високими показниками МНФ. Бо в задній половині вони виснажуються. У них головні болі, які дедалі гіршають, і щоразу, коли вони дивляться на вогники Штазі чи лікаря Гендрікса з його фейерверком, вони втрачають щораз більше своєї особистості. Врешті-решт їх відправляють на овочебазу. Так персонал називає палату А. Там вони. Діти. Ніби страждають від старечого маразму чи альцгеймера. Їм стає деталі гірше, і врешті вони помирають. Зазвичай через пневмонію, бо в овочебазі спеціально підтримують низьку температуру. Іноді вони... Морін знезала плечима. Боже. Іноді вони ніби просто забувають зробити наступний вдих. Тіл позбуваються в потужному інститутському крематорії. Ні, тихо промовив Шериф Ешфорд. О, ні. Персонал задньої половини працює так званими довгими запливами. Кілька місяців роботи, кілька місяців відпочинку. Інших варіантів нема, там отруйна атмосфера. Проте, оскільки персонал не має високого рівня МНФ, процес у них йде повільніше. Деякі взагалі наче й нічого не відчувають. Вона спинилася, щоб попити води. Там є лікар і лікарка, які працюють майже весь час, і обоє дуріють. Знаю, бо я там бувала. Доглядачі й санітари іноді недовго працюють в обох частинах. Те саме і з працівниками буфету. «Знаю, багато треба перетравити, і це ще не вся інформація. Але наразі це все, на що я здатна. Мушу йти, однак я ще дещо маю тобі показати, Люку. Тобі і людям, які, мабуть, дивитимуться з тобою. Дивитися буде важко, але сподіваюся переглянути, бо я ризикнула життям, щоб це дістати». Морін тремтяче втягнула повітря і спробувала всміхнутися. Люк почав безгучно плакати. Люку, допомогти тобі втекти – це найважче рішення в моєму житті. Навіть коли мені в обличчя заглядає смерть і пекло безсумніво по той бік смерті. Це було важко, бо тепер човен може затонути, і це буде моя провина. Я мусила вибрати між твоїм життям і, можливо, життями мільярдів людей на землі, які залежать від діяльності інституту і навіть не замислюються про це. Я вибрала тебе. І хай Бог мені простить. Екран став синім. Так потягнувся до клавіатури ноутбука, але Тім схопив його за руку. Стоп! На екрані з'явилася лінія білого шуму, тоді тріскучий звук, після чого почалося нове відео. Камера рухалася коридором з м'яким блакитним килимом на підлозі. Лунав уривчастий хрипучий звук. Час від часу картинку перекривала темрява, що з'являлася і зникала разом із тріском. «Вона записує відео», – подумав Люк. «Крізь дірку чи розрив у кишені уніформи?» «Тріскучий шум – це тканина треться об мікрофон». Він сумнівався, що мобільні телефони годяться для дзвінків у глибоких лісах північного Мейну, але здогадувався, що вони абсолютно вегботен в інституті. Заборонені, німецька. Бо камери все ж працюють. Якби Морін спіймали, вона б не просто втратила зарплатнючу роботу. Вона дійсно ризикувала життям. Від цього сльози полилися рясніше. Люк відчув, як поліцейська Галіксон Венді обійняла його. Він вдячно схилився до її боку, але очей від екрану не відірвав. Там нарешті з'явилася задня половина. Там було те, від чого він утік. Там зараз без сумніву, перебуває Ейвері, якщо він ще живий. Камера минула відчинені подвійні двері праворуч. Морін ненадовго повернулася, даючи можливість глядачам побачити кінозал з приблизно двома десятками м'яких сидінь. Кілька дітей також там сиділи. «Та дівчинка курить?» – запитала Венді. «Так», – відповів Люк. «Мабуть, сигарети дозволяють і в задній половині. Та дівчинка – одна з моїх подруг. Її звати Айрі Стенгоуп. Вони забрали її невдовзі перед тим, як я вибрався. Цікаво, чи вона ще жива? А якщо так, чи здатна вона ще мислити?» Камера знову повернулася в коридор. Повз пройшло кілька інших дітей, споглядаючи Морін без жодного помітного інтересу, перш ніж вийти з кадру. З'явився доглядач у червоній спецівці. Його голос приглушувала тканина кишені, в яку Морін сховала телефон, але слова були зрозумілі. Він питав, чи вона рада, що повернулася. Морін запитала, чи вона схожа на божевільну, і засміялася. Чоловік сказав щось про каву, але тканина голосно шаруділа, тож Люкові не вдалося розібрати слова. «Це в нього пістолет?» – запитав шериф Джон. «Це шокер», – відповів Люк. «Ну, знаєте, тазар. Там ще й шкала, на якій можна піднімати напругу». Френк Поттер. «Та ти гониш!» Камера пройшла повз ще одні відчинені подвійні двері, цього разу ліворуч. Подолала ще 20-30 кроків, тоді зупинилася перед зачиненими дверима. Червоними буквами виднілася табличка «Палата А». Тихим голосом Марін промовила. Це овочебаза. У кадрі з'явилася її долоня в блакитній латексній рукавичці. Вона тримала ключ карту. Окрім кольору, ця виглядала так само, як та, що її викрав люк. Але він підозрював, що працівники задньої половини не так ними легко важать. Морін притиснула картку до електронного квадратика під ручкою, пролунало дзижчання, після чого двері відчинилися. За ними ховалося пекло.